Почав імпровізувати. Взявся плескати, мов навіжений. Аварійна частина свідомості виступила наперед, заглушила страх і перебрала контроль. Я видавав на гора епічні шедеври, неначе від того залежала доля Всесвіту. Я був, як річчі Блекмор у кращі роки, як Джеймс, трясся його матері, Хетфілд до того, як чувака полікували від алкогольної залежності. Примітка Річі Блекмор, гітарист рок-гуртів, Джеймс Хетфілд, вокаліст і гітарист, незмінний лідер групи «Металіка». Тільки замість пальців і електрогітари моїми інструментами були язик і повітря. Та ми оце з братанами були у барі, випили по пиву про життя, поговорили. Крапаль... «Засиділися! Вирішив їх провести, вони живуть неподалік кампусу. Звідки їх знаю? Ми вчилися разом у Швеції, класні чуваки. Я й сам часто думав, що це їх аж до Швеції занесло, коли у вас тут такі універи, що хоч куди?» Тут навіть не дуже брехав. На департаменті промислової екології Королівського технологічного інституту Справді, вчився новозеландець, а вони оце запросили мене до себе, ну, погостювати кілька днів в Окленді і ми. «У якому барі ви були?» – перебив мене полісмен. «Ей, Хінкен Караоке-бар!» – не змигнувши оком, випалив я. «Це на Альберт-стрит неподалік центральної вулиці. Швидкість, із якою пальнув назву бару, переконала офіцера, що я кажу правду. Він трохи розслабився». «А зараз куди прямуєте?» «До свого хостелу. Знаєте адресу?» «22 Пентланд-Авеню, район Маунт-Іден». Знову без запинки видав адресу хостела, водночас, розуміючи, що зробив неможливо, перевів розмову в безпечне русло. Новозеландець замислився, покосився на напарника. «Це дуже далеко, – хлопче, сказав другий, – що тупців біля машини. Знаю, спокійно заявляю, що найширше посміхаючись, звідси хвилин сорок пішки, може годину. Я справді знав, адже прийшов у центр міста пішки. Полісмен, друге, зикнув на свого напарника. Той кивнув, повірили, тішився я. Повірили, мазефакери. Ви впевнені, що знайдете хостел уночі? Не хвилюйтесь за мене, офіцери». Може, викликати таксі? Отже ж, причепливий чортяка, занортував я подумки, пристав, як свята. Зараз іще, не дай Боже, запропонують підвести на патрульній машині, а в мене ще сотня плакатів не розвіш. Ні, дякую, спробував пожартувати. Я випив лише келих пива, а не відро, тому не сумнівайтеся, джентльмени, до хостела якось дочовгою. Просто хочу провітритися. Офіцери посміхнули. Ну що ж, тоді не затримуємо вас. Гарно прогулятися. А вам гарного патрулювання, буркнув я у відповідь. Полісмени сігли в патрульне авто і поїхали геть, навіть не перевіривши документів і не запитавши, звідки я приїхав. Кров схлинула з мозку, і я втямив, що мовишу негайно сі. Інакше звалюся там, мов новонароджене теля. Дочовгавши до найближчої автобусної зупинки, плюхнувся на лавку. Нерви потроху заспокоїлися, але м'яза ніг іще довго тримтіли. Востаннє відчував подібне у 2008-му, після приземлення у Бергамо, що біля Венеції. Літак лоукост авіакампанії Райнар сідав під час грози його трясло й кидало, наче квасалину в киплячій воді. Того дня... Я реально прощався з життю, посидівши хвилин п'ять, роззирнувся. З-за стіни автобусної зупинки правили скляні рекламні боки. В одному з них висіла реклама продовження знаменитої комедії «Похмілля». Друга частина називалася «Похмілля-2» із «Вегаса в Бангкок. Із зображення мені посміхалися головні герої фільму – «Актори Бредлі Купер, Ед Хелмс, Зак Аліфіанакіс» – то був добрий знак. «Люблю гарні, читай дурні пробацені комедії». Я посміхнувся хлопцям у відповідь, а тоді відірвав шматок скотчу і приклеїв плакат із дівчинкою із причандалами просто на писок Бредлі Купер. Підвівся козирнув акторам на прощання і пошурував далі. Ноги все ще боліли, мов би, після присіданні штангою, але робота не чекала. Молоді читачі мого героїко-патріотичного опусу після ознайомлення з цією пригодою мусять закарбувати дві важливі речі. Перше. Українська міліція – це не новозеландська поліція, а тому дуже вас прошу, не намагайтеся витворити жодну з частин вищенаведеного діалогу під час спілкування з нашими аборигенами, випускниками міліцейських училищ. І вчить англійську мову салабони. Я переоцінив свої сили. Ніколи не думав, що це настільки важко чіпляти плакати по міст. Опів на п'яту ранку я валився з ніг від утоми просто розвалювався на атоми, а в рюкзаку лишалося ще півсотні posterів. Час ішов, незабаром світатиме. Мені потрібно було повернутися в хостел до світанку. Брати таксі я не збирався, аби зайвий раз не світитися. Треба було щось вирішувати. Про пам'ятник уже й не думав. Наразі треба було кудись поїти кілька десят останніх плакатів. До всього почався дощ, не сильний такий, м'яка мжичка. Коли йдеш, здавалось, наче тебе звідусіль, огортає вологе павутиння. Але це тільки на словах приємно. Насправді вже через десять хвилин